Sallam alejkum të nderuar televizionistë, paqja mëshira dhe bekatita e Allahut qofshin me ju. Mirë se takojmë në emisionin Zëri i Arsyes. Tema për të cilën do të flasim të nderuar televizionistë li është liria e mendimit dhe e shprehjes. Këto dy të drejta themelore të njerëzit janë të garantuara dhe të mbrojtura nga Kovenanta ndërkombëtare për liritë e drejtata të njerëzit. Për të kuptuar se çfarë që është qëndrimi i Islamit në lidhje me këto dy liri të domosdoshme për njeriu, Më mua në studi është Hoxha Ekrem Avdiu nga Mitrovica. E seremu alikum, Hoxhjinderuar dhe mirë së erdët. Wa alikum, salam e mjësë e gjithë. Për fillim do të mund të nathoni se qka duhet të thonim lidhur me të kuptuarit të drejt të liris e mëndimit dhe njëkosisht të liris e shprejjes. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, juroj për emisionin, e, tema, si kur edhe temat tjera cila ti trajtoni në emisionin, tuaj zëri arsyes vërtet janë të çelluara dhe janë tema të cilat vërtet ka nevojë që të trajtohen, të debatohen rreth tyre për arsyese kryesisht kemi të bëjmë me tema si kur kjo, e drejta ose liria e mendimit dhe e shprehjes e të cilës i trumpetohet shumë, megjithatë fare pak njerëzit tregojnë respekt për këtë. Pa ta thënë një herë për të drejtat e njerëzve, kam thënë e, Mështë te përmi, ndërshëta gjatë gjithë historisë, tani në këtë shekull flitet për të drejta të njeriut, ndërsa mështë te përmi në këtë shekull ato shkile. Që do në thotë se njeriut kur njerëzimin për gjithësi, kur, has, kur, kur ndodhën dekadens, atër e dhe flitet shumë, sigur se flitet për, për temat të ndryshme. Më në mendoj se si liria e mendimit dhe e shprejhjes është një gjëtë cila i referohet lirisë njeriut në për gjithësi. Umar ibn al-Khattabi, Allahot që ofti kënaqër me te, ka promovuar një vlerë interesante se sa e respekton islami lirin e njeri u të në përgjithsi, lirin e individit, kur i ka thën njerit prej pre njerëzve, me ta istabet të mund nase ve kada valedet hum, umme hatuhum ahrara. Prej kur e fituat ju të drejtan dhe gudzimin, që ti robroni njerëzit, dheri sa ata janë të, jan të lindur nga nëna të tyre të, të lirë. Në thëtë njëri ju lindë, Allahu i madhruar e kryon atet të lirë, andaj, as kush nuk gudzon që të acenoj lirin e ti, pavarësisht cilës, e, cil, cilit lojt të aktivitetit i referohet ajo lirin. Për këtë arsujet, duhet të them se e drejta e mendimit është një e drejta e cila ndoshta as duhet të diskutohet për arsujet se përderi sa ashtë mendim nuk kemi mundësi as të acenojmë tjetrit. Mirë po, kur vijet të shprejhja Sigurisë e liria e besimit, që e kanë thuar disa njerëz, duke menduar se si ti ke drejt në zemrën tënde të besosh në çfarë të duash, nuk është kjo e liria e besimit. Se fundja tjetër nuk ka mekanizëm që të më kufizoj mua se çfarë do të besoj, çfarë jo. Ashtu si kur nuk ka mekanizëm që të më detyroj të mendoj një gjë ose të mos mendoj, të mos mendoj tjetrën. Qëllimi është që e mendimet dhe shprehja janë të lidhura, dhaj mendimi i cili artikulohet nëpërmjet fjalëve ose nëpërmjet shkronjave që shkruhen me laps ose nëpërmjet çdo mërrath, ajo është për çka ne duhet të flasim dhe e cila duhet të na preokupoi, sikur liria e besimit e cila manifestohet me, me vepra, me pamje, me veshje, me shamim, me çdo mërrath, ajo është liria e garantuar e besimit, e jo liri që ti të besosh në në kthinën tënde ose në shtëpinë tënde i izoluar, edhe pastaj të thotë unë ti kam garantuar të gjitha lirit. Ajo nuk është liri. A mendoni që një shkël i lirive pra të shprehjes e të mendimit, duke u bazuar në atë të dukjes që e thati ju josh shkëlor edhe vajzave në Kosovë tani që është bër debat për shamin. Unë mendoj se Kosova si shoçri. ë përfshi këtu edhe institucionet edhe shoqërinë civile dhe mediat edhe popullin në përgjithësi, edhe neve, do të thot si pjesa e asaj shoçërie që të mos ke të skuptohemi se çfarë jemi duke kritikuar. Jo, do të thot jemi jemi duke çajtur dert. Kosova si shoçëri në përgjithësi është shumë rrapa e shoçrive të përparuara. Ne vërtet synojmë edhe pretendojmë se po shkojmë ka përparimi, ka progresi, ka drejt një shteti demokratik, drejt një shoçrie evropiane e kështu me radhë. Mir po fare pak ka elementa evropiane në në në shoqërinë ton. Ë po e them kët jo pse ato janë alternativë më e mirë sesa alternativat që në ofron Islami, por dua që të njëjtëve, aty të cilët vërtet janë shumë të zhurmshëm, zhurmshëm me promovimin e, e don të thotë cilësive, kaliteteve evropiane, do themi se më së vërtetë ju fare pak janë evropian kur është në pyetje e drejta e lirisë, liria e, e mendimit edhe e shprehjes, për arsye se Njerëzit në Kosovë në emër të lirisë së shprehjes ofendojnë. Dhe jo vetëm çfarë ofendojnë, nuk ofendon ofendoj, individ, of, ofendon komunitet. Do thotë neve shoqërinë përgjithsi, ofendon një komunitet me një dukje të caktuar, një komunitet me një pamje të caktuar, një komunitet me një rëshit të caktuar, një komunitet me bindje të caktuara. A e dini ju se në Kosovë njerëzit gjykohen, kur them gjykohen, nuk kam qëlim, e kanë për çëllim sistemi juridik. Gjykohen nëpër gazeta, nëpër kështu me radhë për bindjet që kanë duke u etiketuar në format më të vrashta, në format më më të këçija, me etiketa të cilat ata nuk i pranojnë edhe edhe nuk janë të vërteta, po megjithatë, të gjitha këto disa njerëz i bëjnë në emër të lirisë së shprehjes. Dhe liria e shprehjes te ne te ne neën Kosov, pra po them, i ka dy standarde. Njëri standard i cili aplikohet për ata të cilët të them kushtimisht nuk bën të shprehen. Edhe standardi tjetër është për ata të cilët bën të shprehen. Ata të cilët bën të shprehen ata e kanë halal, e kanë të lejuar çdo gjë. Do ofendojnë të përçajnë, ofendojn, të nxisin urrëtie të përgjithshme, ç'është shumë e keqe, për arsye se derisa flitet në për disa media të shkruara, të shkruara ose elektronike, për joja rrezikun e fundamentalizmit islam ose rrezikun e vehabizmit ose rrezikun e kësaj, ai faktikisht i akaj ja vetës të drejtën për të mbjellur urrëtie. Dhe një kategori njerëzve, do thotë me automatisëm bën të rrezikuar, nga se po t'dal dikush, edhe edhe ta sulmoj dikën për shkak të bindjeve të tija ose ta sulmoj një vajzë për shkak se se e vesh xaminë kokës ose kështu me radh, dikush duhet të të të shpallet fajtor për nxitjen e, e asaj urrëtie. Do thotë këtu është ajo që luhat me me me ndjenjat e njerëzve në emër të lirisë së shprehjes, ndërsa e kemi në citranon atë kategorinë e njerëzve ata të cilët nuk bën të shprehen dhe kanë të ndaluar çdo gjë ata janë të privuar nga çoftë dhe nga e drejta elementare që un do ta chuaja, e drejta elementare e lirisë së shprehjes, do thotë në, thot, në kuadrin të drejtara elementare të njerit e kemi të drejtën e lirisë së shprehjes. Tash në kuadrin të kësaj lirie e kemi një drejtë elementare që njeriu të flas për veten e vet, që njeriu të prezentohet. Ajo është kultura elementare ne kur shkojmë në një takim, mendon një njerëz të panjohur ose kur takojmë edhe rastësisht, do thotë para jopas përshëndetjes që bëjmë ashtu. Të njohtohemi, të prezantojmë. Un jam Filan Fisteku, ai thot, un jam Filan Fisteku. Një kategori njerëzve në Kosov nuk kanë, nuk e kanë at hapësirë, nuk e kanë at mundësi, nuk i jepet rastit ç't thojnë, ç't thon un jam ky, bindjet e mia janë këto, un dukem kështu për shkak të kësaj edhe kësaj dhe nuk ka nevojë ç't tjetri qoftë këtu apo jashtë të flasë në emrin tim. Nuk ka nevojë ç't dikush e, të paralajmëroj e shoshrin kosovare ose ose evropiane ose kudo çoft prej meje në një fushat të cilën un prora e kam quajtur kështu fushat donkishotiane kundër mullive të erës ne të gjithë i kemi lexuar donkishotin edhe edhim, si aj, e dim se ai ka ngarendur për të luftuar kundër disa kalorësve gjigant në syt e tij janë në të vërtetë ata kanë qenë mullit e erës dhe ky i ka paramenduar as i saj e kanë njerëz dhe ka çarrçe sot që do tho të thotë paralajmrojnë gjërat këtylla duke etiketuar, duke mbjellur urrëti, duke ofenduar, duke duke bër gjëra të më, më të pakulturuara, duke bër gjëra të më të errta që mund të bojë dikush. Të gjitha këto fatikisht bëhen në emër të lirisë së shprehjes. Pra në emër të lirisë së dhë të shprehjes, do të mund të na tregoni se a ka kritere që duhet të respektohen në këto drejtime dhe nëse po, do të mund të na përmendni se cilat janë ato. Unë dua të them shumë thjesht nëse do të paraqesim këtë problematikë E, liria e shprejhjes nuk është diçka që dalon për i lirisë besimit ose për i lirisë eqjes për i lirisë për shemblët garantimit të pronas që do të bëjmë një krasim të reqim një paralele unë dhe ti mund të jemi fqin mirë po ti e ke oborin tënd unë e kam oborin tim liria jote filon me e, njënë an të rëthoje së oborit do të përfundon anën tjetër aty ku fillon rrethoja ime do të thotë ti je i, i lirë mirë po liria jote nuk është e pakufishme kështu që në momentin që ti e tejkalon rrethojan rrethojën time ose të fçiut tjetër ose kushdo qoftë ajo do të thotë kjo nuk ka mundësi të bëhet në emër të lirisë për arsye se as un nuk mund ta bëj atë në emër të lirisë të tashkël o borën tan çka bëhet bëhet do thot, të thotë tejkalimi i kufijve të lirisë mosrespektimi si duhet i lirisë bëhet shfrenim edhe bëhet anarki. Ashtu që për për për shkak të kësaj lirisë sot njerëzit për shembull i tejkalojnë nga se nuk në në mendjet e tyra dhe në zemrat e tyra nuk ka shenjë tri për pronën e tjetrit. Për këtë arsye ndodhin vjedhjet, ndodhin grabitjet, ndodhin plaskitjet, ndodhin, ndodhin gjërat më të errta që mund të ndodhin. Edhe te liria e shprehjes. Përderisa ti je vërtet i lirë të mendosh çfarë të duash, të je i lirë të shprehësh atë që mendon. Mirpoje, liria e yolt nuk është e pakufizuar. A e a e duhet du të kufizohet? Dhe kufiri i saj është që ti të shprehesh deri aty ku nuk e cënon integritetin tim, deri aty ku ti nuk e cënon dinjitetin tim, deri aty ku ti nuk i ofendon ngjënjatë mia. Po, sa i përmbahemi ne si qytetarë këtyre rregullave? Po qytetarët në përgjithësi njerëzit te ne u përmbahen për arsye se vrejm se vërtet shësia jon funksionon me disa me disa të them rregulla të pashkruara të të respektit ndërsjellë. Mirpo kur vim të, të disa gjëra tjera, do të thotë e vrejm se ato nuk funksionojnë. Për shembull, në mjetet e informimit publik nuk funksionojnë këto rregulla. Për arsye se e vrejm se vërtet e, e, në botën në botën e përparuar, në botën e civilizuar. Nëse një gazet, një medium e ofendon një njeri, ai njeri ka të drejtë të thotë se të hap kontest gjyqësor te greppa di kontra tipe diume. Te ne nuk ndod vetem kjo, te ne ndod se një medium e ofendon një komunitet. Ai komunitet mund të jetë mia, ndoshta dhjetra, ndoshta qindra mia njerëz. Dhe ata ofendohen prej mediumeve të ndryshme, ve gjithnjë duke u thirrur se gazetarët e kanë të drejtën absolute të shprehjes. Asnjë njeri në botë nuk e ka një të drejtë të tillë absolute të shprehjes. E drejta e secilit don thotë është që të shprehet a shpreh atë që e di për të vërtet, por gjithnjë duke mos i ofenduar ndjenjat e të tjerëve, edhe e drejta e besimit, të cilën ne me ngulm e kërkojmë. Edhe është e garantuar, do thotë nuk është e drejta e besimit që un me besimin tim ti rrezikoj të tjerat ose ti ofendoj të tjerat ose kështu me radhë, nga se besimi im nuk edhe nuk e lejon një gjë të tillë. Por megjithatë ne edhe para njerëzve marrim obligime të tilla vetëm e vetëm për të jo për diçka tjetër. Nuk bëjmë dyftirsi, nuk bëjmë hipokrizi. Qëllimin e kemi që ata të detyrojmë të të përmbahen atyre standardeve, atyre për të përmbahen atyre kritereve për arsyesa më të vërtetë. Është tepër e rënd të lezosh të dëgjosh për liritë shprehjes një kohë kur e, më tepër se çdo gjë tjetër kemi ofendime, më, më tepër se çdo gjë tjetër kemi mbiellje urrethjesh, më tepër se çdo gjë tjetër, në të kaluarën fare pak është fol për këto gjëra. Mund të themi se ka pasur diktaturë ka pasur kontroll edhe të mediave edhe kështu merale. me radhë. Megjithatë, megjithatë, ka pasur aloma pak, eh, pa di ose konteste gjyqësore për ofendime që për shembull njerëzit i bëjnë njëri tjetrit edhe kështu me radhë. Kjo vërtet është kaq banale sa që sot. Mund të them se bana, banalitetet që përdoren sot janë të natyrës të ndryshme. Janë fabrikime të cilat kryesisht fabrikohen në për, në për fabrika të thëmb të fshtëta konspirative dhe qëllimi i, i këtyre fabrikimeve ose këtyre etiketimeve që fabrikohen ato në ato vende është që të degradohen njerëz, të cilët luftojnë për të drejtat e njerëzve, ose luftojnë për të drejtat e komunitetit të vet, ose luftojnë për të drejtat e veta personale. Dhe tash të themin në botën të flasim drejt edhe të troc në botën e sotme, bashkohore, në thot ka filluar me të madhe të përdore termi vehabi, i cilin në aspektin juridik nuk është definuar, nga se ne mund të themi dikuit mirë, e si pas cilit nën, e si pas cilit ligë sankcionohet vehabizmi. Qëfar do në thotë vehabizem? Në thuan i ju e, të, të drejtës, ju të gazetarisë, ju të sigurisë, Të gjithë këta, të por vetë shtet çofshin. Të cilët, të cilët do shtet shofshin, le të na thonë se çfarë është vehabizmi dhe si sanksionoan, por mos i privonin nga e drejta e fjalës edhe njohsit e mirë të islamit, përderisa flitet për një sekt imagjinar, të, të imagjinuar të islamit, një sekt fiktiv, i cili ekziston vetëm në fantazitë e atyre njerëzve cilë të cilët e përdorin një gjë të tillë, përderisa flitet për një sekt i cili imvishet islamet firini edhe edhe hozallarët, edhe teologët, edhe studiustit e islamit, edhe ata le ta thon fjalën e vet. Prandajse, nëse nëse studiusti i islamit thon se nuk ekziston një gjë e tillë, atëherë të gjitha e, thënjet, të gjitha tentativat e atyre të cilët i përmendash dalin të pavlefshme. Për këtë arsye këtu këtu çëndrojnë ato banalitete. Vërtet etiketime, etiketime ka pasur gjatë gjithkohas, edhe në të kaluara, do të thot kur kur populli ynë ka pasë, do të thot një lëvizje pra stažë park e çpërdorimi gjithsesi gjithsesi këtë çpërdorimi bëhet në vazhdimsi këtë çpërdorimi edhe i mediave nganjëherë pohet këtë çpërdorimi edhe edhe i i strukturave të sigurisë nganjëherë bëhet këtë çpërdorimi i do të thotë bëhen shkeli un nuk dua të them se të gjitha ato funksionojnë gabimisht mirë po nga individ të caktuar bëhen bëhen shkeli edhe në gjyçi bëjnë shkeri edhe në polici, edhe në gazetari, edhe në kështu mëral. Unë nuk duatë të themë se nuk ka, nuk, nuk ka shkeli edhe të këtë individ të caktuar. Me gjithate, me gjithate, kurani fam madh, neve në mëson, që urejtja që kemi ndaj dikuit pse, aj në ka bërë keqë, në asë një mënyrë nuk e arsujeton që edhe ne ti bëjmë keqë ati. Ne bënd të ndëshkojmë dikend atë sa e meriton, të sankcionojmë do të thot dihet se kush edhe si sanksionon. Mirë, por në asnjë mënyrë urrëtia nuk duhet të na shtyjë që ne të bëhemi agresiv ose të bëhemi të padrejt ndaj njerëzve për shkak se ata kanë qenë të padrejt ndaj nve. Kur jemi tek këshilli i Islamit dhe njerëzimit, un po e parashtrej pyetjen, e radhës edhe pyetja radhës është kjo. Pëdyshim se Islami duhet të çen universalisht katrajtuar edhe këtë temë, siç i ka trajtuar dhe shumë tema të tjera të cilat ne tashmë i kemi realizuar në këtë emision. Do të mund të na tregoni nga praktika e Islamit se si ka trajtuar këto Islami çësia e islamit ndaj të drejtës së lirisë së shprehjes vërtet është interesante. Për arsye se çësia, nëse doim vetëm të hapim dyert dhe të shthurim të shthurim gardhe, atëherë do të krijojmë anarki. Ndërsa Islami çfarë ka bër? Islami i ka qit kufit, aty ku e kanë vendin dhe ka insistuar, ka kërkuar për njerëz që ata kufit respektojnë. Kufiri im është që të respektoj un dinitetin tënd. Kufiri im është un ty të mos ofendoj. Madje Islami është treguar i kujdesshëm edhe për autoritetin e individit, edhe për autoritetin e shoqërisë. Është kuj është treguar shumë i kujdesshëm edhe për autoritetin e institucioneve, gjë që nuk e hasim të shkruar në çfarëdo lloj kodeksi të etikës bashkëkohore. Është shumë interesant. Do thot un akoma nuk kam hasur të as nuk kam dëgjuar, as nuk kam lexuar që Dhe ku është kujdeset për kodeksin e etikës dhe sjelljes ndaj institucioneve. Përderisa Islami në gjatë tërë tij, jo vetëm që e ka trajtuar, e ka definuar në mënyrë të mrekullueshme. Mirë po pyet jashtrohet, pse ne nuk e dimë, pse ne nuk e kemi të qartë se Islami i ka prekur këtë temë. Për çfarë arsye? Kjo ndodh për arsye se Islami i tjerë është i ngulfatur. Njerëzit mendojnë se ka liri fetare dhe ka liri të shprehjes vetëm për shkak se si xhamiat janë të hapura po xhamiat nuk kanë qenë të mbyllura as në kohën më të errët të komunizmit. Nuk kanë qenë të mbyllura, edhe komunistët kanë kanë thënë se ekziston liria e fesë. Mirë po, njeriu që është që ka qenë fetar e kanë kufizuar në forma më të egra, ashtu ndodh edhe sot. Ndonse ndonse ndodh pak më but, megjithatë e njëjta lojik funksionon akoma, nuk është rrënjos nga nga nga shosuria e on. Është rrënjos, është, domethënë, është e kufizuar edhe liria e shprehjes në aspektin islam, për arsye se e vrem debatet televizive që organizohen nëpër media të ndryshme, aty mos pa ku ka musliman të cilët flasin për vete. Bëhet debati për mbulesën nuk nuk ftohet një femër e mbuluar ose nuk ftohet një njeri i cili vërtet i jep mirë këtë problematika ose kështu me radhë po flasin të tjerat. Edhe çfarë thon? Thon i keni e keni lirin për të bërë shkolla private. Unë unë e quaj ofendim një gjatë till. Për çfarë arsye? Për arsye se prapa një ofertë të k till, çndron tendenca për ta ghettoizuar shoqërinë muslimane, për ta ghettoizuar dhe izoluar komunitetin musliman. Edhe un u them atyre njerve, un nuk dua shkollë private. Shkolla publike është shkolla ime. Shkolla publike është shkolla në të cilën do të shkolllohet motra ime, vajza ime, e femra muslimane në përgjithësi dhe asaj i takon e drejta për arsyese. Për atë shkollë un paguaj tatim. Ajo nuk ka shkolla e Ministrit të Arsimit. Ajo nuk ka shkolla e Filan Gazetarit. Ajo nuk ka shkolla e Filan Fishtekut. Ajo shkolla e të gjithëve dhe të gjithë në ato shkolla i kemi hiset e barabarta. Andaj nuk duhet të na ofrojnë kët ofertë e zëmrjer kushtimisht që mund të bëni shkollat tuaja ose mund të shkoni kështu ose mund të shkoni ashtu. Jo, ne i kërkojmë të drejtat tona që të funksionojmë si çdo shëshri normale. Jemi pjesë e kësaj shëshrie, jemi komunitet, nuk jemi pak, e kemi të drejtën që flasim për veten tonë dhe këtë drejt nuk ia pranojmë askujt tjetër se të flas për neve. Ne jemi ata të cilët do të flasim për për veten tonë me fjalët tona, me shkrimet tona, me sjelljet tona, me pamjen tonë. Mirpo askush nuk ka të drejtë të ofendoj, sikur se ka shkruar një gazetar e, duke e komentuar, edhe më vjen keq se duhet ta përmend, por megjithatë do ta përmend duke e komentuar protestën që u bajt kundër udhëzimit për ndalesën e shamisë Kishtë të thënë disa njerëz me mjekra, si Tufa Kalamboqi, disa kështu, disa kështu, do në thotë ofendime, vërtetë ofendime të ofendosh një komunitet të këtil, islamin një gjëtë til e sankcionon. Islamin një gjëtë til, paras gjitha shë sankcionon moralisht dhe një njeri, i cili i thotë vetës musliman, nuk e ndinë vetën komod që të shprehet me shprehet këtila. Ma dje, islami nuk i ka lejuar, i ftarë të vetë, pjesëtarët e vetë sa as armikun ta ofendojnë në format këtilla. Do thotë, ndërsa njeriu i cili sot e, vlen si emër, nuk dua t'ja përmend emrin, vlen si emër në gazetari, vlen si kështu, do thotë bën gjarrat këtilla dhe ç'është më e keqja se askush nuk e merr në përgjithësi. Dhe një gazet shumë prestigjoze në Kosovë do thotë i boton ato shkrime, duke në në, në versionin më të but, do të them, duke mos edituar, edhe pse un dyshoj se kjo Kjo, kjo i përstatet kësaj, duke mos e ditur se në këtë forma ta ofendojnë mija mija njerës, ofendojnë qytetarë të Kosovës, ofendojnë njerës pre të cilve ka intelektual, ka hoxalar, ka invalidë të luftës së uqëkës, ka veteran, ka student të dëshmuar, ka pedagog, ka, thotaj, ajtipi në gazetë aty, thot, thot, pse u do për publicistë prenga tyë drejt ata të thuash dikaq pseudopublicist, ose ta thuash dikaq pseudointelektual, ose të thuar se ky është i mirë ose ky është i keq. Në theot këto janë ato tej kalime të cilat njerëzit fatkeqësisht e kanë përdorën atë që e kanë fjalën. Për vetë i japin liritë të thëruar vetas ndërsa palës tjetër i ngushtojnë edhe atë pak liri e cila në të gjitha format me të gjitha logjikat është e garantuar. Ky është realiteti i cili dominon fatkeqësisht tek nën Kosovë dhe ne jemi të obliguar që të gjithë së bashku të angazhohemi për një realitet më të mirë, të angazhohemi për të tejkaluar këtë krizë ngase ngase këto janë gjëra që rezultojnë me pasoja pastaj. Po pa, atëherë u nderuar u ndajmë dhuroj për këtë bashkëpërsëdim që po e bëjmë dhe besoj që edhe ju pajtoheni me që tani arritëm në përfundim të pjesës së parë të këtij misioni, të bëjmë një shkputje të shkurtër për të rikthyer sërish në studio për bashkëpërsëdimin në lidhje me këtë temë. Atë rreth të dashur teleshikues, ne do të ndahemi për pak çaste. Ju vazhdoni të shoqëroheni edhe me temën e misionit tuaj Zëri i Arsyes, bashkë me mua në studio, është hoqja Jonin nderuar e kremaftiu. Muhammad Ashraf al-Arab wal-Ajami Khayru man yamshi ala قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاجا سن الله قاطبتا Selamu alikum të ndëruar të li shikuës të rikëthejemi në studio për të bashkë biseduar me hoxhën ton të ndëruar e krema vdihun në lidhje me temen që emi të duke trajtuar. Hoxhën ndëruar, si e vlerësoni ju gjendje në Kosovë, sa janë kosovaret të informuarës të vitëdësuar në lidhje me lirinë, shpreje, se mëndimit dhe realisht për të drejta të tyre? Ajo që është e pa më huashme për shosrinë kosovare dhe këtë kemi mundësi të adëshmojmë edhe duke bërë krahësime me, me shosërit për rreth. Mirë po, kemi trasheguar një mentalitet me, mos të them me të meta dhe defekte, po me disa komplekse. E kemi trasheguar për gjendjes në cilin kemi jetuar gati një sheku, në një robrim e, vartet të eger, dhe aty, aty do në thotë gjdo shfrytëzim i drejtës për të folur dhe për të shprehur, e ka pas koston e vet. E ka pas koston që më lehta ka, ka ka mund të jetë në ndonjë burgim, ndonjë kështu me radh, mos të flasim për sanksionimet, do të thotë më më të vrashta që kanë mund të bëhen në këtë drejtësi. Dhe kosovarit në të kaluarën për ta shprehur atë që e ka menduar, sikurse i kemi do të thotë patriotët e ndryshëm gjatë historisë vërtet janë rrezikuar me burgime shumë të gjata. Ose dikush është dashur ndoshta të mendoj edhe për rezistencën e armatosur, gjë që pastaj ka ka, ka rezistuar me luftën e Uçkas, të vitit 1988-99. Këtë çdo kanë qenë pasojë e asaj lirie të shprehjes e cila ka qenë shtypur nga regjimi, nga regjimi të të të Serbisë. E kemi trashëguar disa komplekse. Do thotë, kemi jetuar një kohë në robëri dhe akoma nuk kemi arritur të lirohemi tërësisht. Jemi liruar fizikisht dhe Allahot i takon lafdi dhe falendërimi për një gjatë të tjilë, mirë po mendjet tona akoma nuk janë liruar si duhet. Në anën tjetër, e, diversiteti existent, e, me kretë që kanë në kuptan fjala diversitet, qoftaj kulturor, e, konfesional, mështë flasim ratësore, kështu se jemi shosri e vogël, me gjitha të duhet të respektohet, dhe duhet të mësohemi që tjetërin të pranojmë ashtu si ashtë dhe nuk është patjetër që unë dhe ti të përputhemi 100% në të gjitha mendimet që i kemi. Apo ë të krijojmë uniform. Jo, le të ekzistojë ai forma, forma, do të them të e shumanshme. Megjithatë, edhe nëse ka diçtë të ti të cilana nuk më pëlqen, le të krijojmë kulturë debati, e cila në Kosovë fatikisht mungon. Ne vë akoma nuk jemi në gjendje të shohim në Kosovë një debat të mirëfillt, ë çoft politik. Evrim se si funksionojnë debatet politike posaçërisht në fushatat para zgjidhore. Don të thotë vend të debatit, në vend të ofertave, ka ofendime, ka, don të thotë gjëra nga më më më skandaloze që, që që mund të ndodhin, edhe mund të paramendohen. Po gjithashtu edhe në raste të krizave të ndryshme, don të thotë gjithnjëherë mungon debati. Debati të vendin ia ja ka zënë liria e tepruar, më mirë të them shfrenimi në shprehje e ku pastaj aty kemi ofendime, kemi etiketime, kemi, do të thotë, uh, intriga të ndryshme e kështu me radhë, e kështu me radhë. Për këtë arsye, do të thotë, shosuria jon duhet të vëdijohet aq më tepër për lirinë e shprehjes dhe për të drejtat e shprehjes. Liria jote e shprehjes, do të thotë, vazhdon deri aty ku nuk e prek tjetrin, at deri aty ku nuk e ofendon tjetrin. Në anën tjetër, liria jote e veshjes, gjithashtu duhet të respektohet nga të tjerët derisa nuk e prek tjetrin. Për se njeri pre, pre pra shësë njëri prej prej gazetarëve prap do të duhet të të të flas për këtë ka krahasuar për shemb atë që kërkojmë ne mbulesën, legalizimin e mbulesës, por ata që dëshirojnë, për ato femra që dëshirojnë, nuk nuk dëshirojmë imponime, e ka krahasuar me thotë çfarë do të ndodhte sikur nesër të dilte një sekt nudist. Para mendoj, thotë sekt nudist. Nuk ka sekt nudist. Kjo është ofendim edhe për fen, edhe për këtu me radhë. Ne e dim se ka ide nudoiste. Dhe e krahason thotë sikur dëshironte dikush të dilte, thotë edhe edhe të dilte nudo, do thotë nëpër rrugët e Prishtinës ose shteteve të Kosovës. Kto janë ato ofendime të cilat vërtet të brein, edhe të cilat vërtet të të bëjmë të, të ndihesh keq në vendin tënd, në vendin të cilin ke ndrruar ta shohësh lirë prej prej prej armiqve. Ke ndrruar ta shohësh lirë dhe ke qenë në gjendje sakrifikosh çdo gjë që ke patur momente të caktuara për ta parë vendin tonë këtë gjendje e sot vije dikush i cili flet gjuan që e flet ti, u shtet në një mënyrë sikur ti edhe ndoshta o shkolluar bashkë me ty dhe kështu rad, edhe kështu me radh, edhe ai të bën ty ta ndihesh veten shumë të ofenduar, shumë të shtypur, shumë të diskriminuar në vendin lirinë cili të cilit të ke ndruar dhe ndoshta ke ke i angazhuar për. Kur jemi të ofendime të hojë ndëruar, do të mund të na tregoni se a duhet respektuar të respektuar dallimet në mes të lirisë së shprehjes dhe atyre të ofendimeve nëse atë nëse nuk nuk nuk respektohet kjo do të krijohet ai kaosi dhe anarkia për të cilën jemi duke folur, respektivisht për të cilas jemi duke u ankuar se ekziston. ë diçka është liri e shprehjes, tjetra është guxim për të ofenduar. Nëse këto dy gjëra arrim të dallojm, atëherë nuk do të kemi probleme. Çdo njeri do ta shpreh. Un kam mundësi të them, un di se temperatura 18 gradë promost ideale. Ti ke mundsi të thuash, jo, për mua është 25 gradë. Çfarë ka problem këtu? Mirë, po nëse unë them temperatura 18 gradë është ideale për mua, ndërsa ai që konsideron se është 25-shi, ai është kështu edhe kështu. Është absolut. E kam tejkaluar kufirin e lirisë së shprehjes, kam kaluar në guximin për të ofenduar, gjë që nuk ka mundsi prap do të kthejmë te ajo te ajo uh, të them parolla e fillimet, prej nga e drejtat ty ta rroprosh dikën të cilin nëna e vet e ka lindur të lirë. Prej nga e drejta ty ta ofendosh dikën të cilët Allahu i ka dhuruar dinitetin e plotë vetë garantuar, pavarësisht si duket ai, pavarësisht si vishet, pavarësisht çfarë besimi ka, nuk ke drejt ta ofendosh. Nëse ai bën te ikalime dhe bën shkelje, ti si qytetar i Kosovës çfarë do të bash? Ekzistojnë organet e rendit, të cilat mirën me këtë punë, mënyrë ekskluzive me këtë punë, dhe ti si qytetar i i obliguar të thuar se ekziston një njerëz ose një grup njerëz, ose këtu me radhë, të cilat un kan frikë ose mua më duket se paraqesin rrezik. Mir po joti të marrsh rolin edhe të policit, edhe të prokurorit, edhe të gjykatësit, edhe të ati, edhe të ekspertit e pastaj të gjitha verdiktet përfundimtare ti ti formulosh edhe ti japish. Kjo nuk është liria e shprehjes, kjo është kjo është kultura e ofendimit. Gjat bashkëbisedimit ton që më duke realizuar, ju e theksuat më lart se mjaft të tjere të tjerët kanë folur për islamin, a nënkupton kjo që mediat në Kosov ai po kushtojn pak erënsi dhe në ato raste kur flitet për islamin flasin të tjerë të evense të flasin vetëm muslimanët. Sai kushtojnë erënsi. Këtu i kemi disa, këtu i kemi disa zhëra të cilat vërtet secili prej tyre meriton të të të trajtohet ndarazi. I kemi disa studiues të islamit të cilët koh pas kohë paraqiten në disa media shkri me gazetash, ose disa emisionet cilat më tepër janë sezonale, Ramazani, Bajrami, emisionet të televizionave, jo më shumë se kach, po me gjithate edhe, edhe zërat e tyre prap mund të themë se janë të zbet. Unë si njohë si mirë i islamit, margudzimit të themë se edhe ata edhe pse janë njohës të mirë të islamit, me gjithate prezentimi i tyre është i zbet. Ndo shta përshka këtë hapësira së ngushtë kohore, ndoshta për shkak se shumë rrallë u ihet mundësia, ndoshta për shkak të rajonave të ndryshme. Në cit rënon, e kemi një kategori tjetër, të veçuar gazetar hulumtues, të veçuar studiuës të problematikave që lidhen dhe sillen rreth islamit, e cilët i japim vetës guxim të shkruajnë dhe të flasin për islamin, ndërsa unë të gjithë nga i pari, e pari deri te i fundit që veprojnë në Kosovë i sfidoj se ata nuk janë njostë islamit ata fare pak din për islamin, nuk din as për islamin politik, as për islamin e ashtuquajtur islam militant, as për islamin e ashtuquajtur vehabit, as për islamin tradicional. Ata i kanë fraza, fraza të cilat i kanë dëgjuar dhe sikur papagalli i përsërisin në shkrimet dhe në, në emisionet e tyre. Unë i sfidoj, ata asnjëri prej tyre nuk janë studiues të islamit. Unë do të isha do të isha shumë i lumtur, sikur të kishte vërtet gazetar hulumtues, gazetar korrekt, gazetar të sinqert i cili do të mirë edhe me studimin e islamit, e i cili normal se nuk do të funksiononte, do të thotë i pavarur. Në anën tjetër kemi njerëz, të cilët kemi, do të thotë nuk është se skemi, Shqiria Kosovare ka shumë hozalar intelektual, njohës të mirë të islamit, kemi një tjetranon intelektual të profileve të ndryshme, të cilët gjithashtu janë njohës të mirë të islamit. Mos flasim pastaj për një armatë të, të tër studentësh të mirë, të suksesshëm, të cilët njëkohësisht janë edhe fetarë e që vërtet do të ishin në gjendje, unë kam përstipinë, do të ishin në gjendje të bënë një prezentim fenomenal të islamit, nga se në rrugë, në media e kam fjallën, në prezentim publik, nga se në rrugë, në, rrug, në paracitjet e tyre, ata vërtet bënë një prezentim të mirë, nga se janë të sjelëshëm, jan korrekt, nuk ngacmojnë asnjënd, nuk sillën keq, janë human, u ndihmojnë të tjerëve. Do thotë ata në rrugë bënë një prezantim fantastik të islamit. Vetëm se u, u, u nevojit të thehbsira për të bërë edhe edhe të them prezantimin verbal para kësaj asjeve si të mirë të karakterit të muslimanit, ju theksohet edhe për gjëjen që realisht do që është e mjerueshme. Do të mund të na tregoni se cilat rrugë dala për të dalë nga kjo gjendje përfolshme. Po Pëdyshim se pa këtë pyetje, pa këtë pyetje e, e gjithë biseda jon do të ishte thjesht një një shprehje mldhefi, një shfryrërie dufi për për për pakëndshmërinë të cilat i përjetojmë në vazdimsi. Alternativa është e thjeshtë. Neve nuk vuajm, neve nuk vuajm si shosri nga një smundje. Neve vuajm nga një smundje e cila e, ka përfshirë gati të gjitha gjithë dhëtyrat e trupit. Nuk dua të them se është smundje shumë serioze vdekje vdekje prurëse e pasheruarshme këtu me radhë. Jo, megjithatë edhe situata nuk e kemi të kënaqshme. Vojm nga mungesë kulture në të gjitha aspektet. Vojm nga mungesë hapësire për të gjithë. Vojm nga mungesa e funksionimit të ligjit, të mirëfillt, të vlerave demokratike. E këtu me radhë, edhe përderisa të mos bëhen, do të thot, përparime në, në në të gjitha këto drejtime paralelisht unë mendoj se prapni muslimanat të të palafachohemi edhe, edhe duat të them dhe e them me përgjithsi dhe me vedijet të plot se ne ndoshta mështë e përmi vujmë pasojat e të gjitha mangësive që i përjeton shosëria kosovare ne imi më të e, diskriminuarit më të pa favorizuarit edhe pse edhe pse meritojmë trajtim ndryshe. Andaj alternativa është që të zhvillojmë kulturën e debatit, të zhvillojmë kulturën e pranimit tjetrit ashtu si është, të mos ndikohemi nga etiketimet dashaqçia, të cilat dikush i fabrikojn, të mos miremi me paraqjime, të mos e paraqijojmë njeriu nga pamja e tij për arsyesë së një gjë, e cila ndoshta për syt e tu duket jo e këndshme hajtë të themi edhe e shëmtuar, do shta për mund duke të kantëshme edhe, edhe, edhe e bukur. Kështu që nuk kemi nevojt duke e pasur parasysh se shijet, derisa nuk e të i kalon kufirën e shijes, shija është relative, nuk kemi nevojt përshka këtë asaj që është relative, të gjykojmë njëri tjetërin. Ho gjindëruar në kështu dal nga dal, arritëm në fund të kësaj besede. Basë ndot kërkojë një mesazh, por si duket ju gjatë tërë fjalimit vetë s'e dhat, por e, një ekosistot kërkoj nga ju që të përmbyllni me një fjalë ose me një gëshill në lidhje me këtë temp që do t'u adresoj të teleshikuesve tanë. Unë i ftoj të gjithë ata të cilët do të kenë rastin ti, ti ti ti dëgjojnë këto fjalë, ata shikojnë këtë emision, ç'të mirën më seriozisht me me lirinë e shprehjes. Muslimanët le ta shfrytëzojnë të drejtën për të shprehur dhe mos lënë vend pa ushprehur le tregojnë për veten e tyre se kush janë ata. Tregojmë na se kush jemi ne. Mos ju japim hapësirë e ignorantëve, pseudo gazetarëve, pseudo intelektualëve, mos ju japim hapësirë që ata të shprehen për neve dhe e, të na paraqesin korniza të cilat ata vet i kanë imagjinuar. Ne do të paraqitemi në pamjen origjinale të cilën e kemi dhe këtë të drejtë ja pranojmë vetëm vetes. Gjithashtu i if, if, ftoj edhe gjithë ata dhe dikush nëse ka vretje në pamëntime ose në fjalët e mia asnjë kështu me radh, vetëm let bëhet korrekt edhe edhe të mos bëhet i agresiv edhe i vrashtë. Nëse nëse ka nevojë të më gjykoj ose të më kritikoj, le të më kritikoj, s'ka problem. Me gjithatë vetëm le ta bëj këtë me maturitet dhe me argument. Atëherë, hojë e nderuar në emër të televizionit ju falënderoj për kontributin tuaj në këtë emision. Dhe unë një ju falendere juve për fëtesën, kënaqësia ishte e imja. Një falendere të shumë. Të dashur të lishikus, në këtu të të ndahemi dhe unë nuk do të qëtoja az gjëmë shumë, po e përmbyllë me këtë mesaj dhe nga hoqa jonë indëruar. Bashdo të kohëm i javën që do të vjenë dërja të erpa që e mshira. Allahu të qofë me ju. E sëremu alaikum.